Zică bisericească, lăudați pe domnule. La fericirea voastră, în alte și praasfinții le voastre, prea și prea cu vioasei distinsă asistență. La secțiunea B Compoziție, s-au înscris cinci concurenți. Regulamentul, așa cum s-a anunțat, prevede trei premii și o mențiune, însă din fericire, în seara aceasta, toți cei cinci concurenți sunt câștigători și anume, premiul întâi a fost acordat de către juriul domnului Victor Stoica, student la Universitatea Națională de Muzică din București. Premiul al doilea a fost obținut de Părintele Arhidiacul Constantin Răzvan Ștefan, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din București. Juriul a acordat premiul al treilea la doi din cei cinci concurenți ale căror lucrări au întrunit un punctaj egal și anume domnului Horațiu Alexandrescu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și domnului Alexandru Ștefan Murariu, asistent universitar la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Misiunea se acordă domnului căltelin Cernătescu, profesor la școala gimnazială numărul 32 din București. Pentru secțiunea A interpretarei, a cărei faze finală am urmărit-o împreună în seara aceasta, regulamentul concursului prevede ca Marele Premiu să fie acordat celui mai bun cor, iar toate celelalte coruri să primească premii speciale. Juriul din seara aceasta acordă Marele Premiu grupului psaltic al mănăstirii Nera din Episcopia Caransebeșului, Micropolia Vanachului. Miile speciale vor fi invitați pe scenă dirijorii corurilor în ordinea canonică a mitropoliilor din țară și anume grupul psaltic popesc Popescu Pasăre al Mănăstirii, Pasărea din Mitropolia Muntenie și Dobrogei, dirijat de părintele arhidiacon Constantin Răzvan Ștefan. Corul cuviosul Iosif de la Văratec al Mănăstirii Varate, reprezentând mitropolia Moldovei și Bucovinei, dirijat de monahia Elefteria Balcoș. la mănăstirii Oașa din metropolia Argalului. A Mănăstirii Vașa este condusă de Românacul Gheorghe Sas. Grupul vocal, al Mănăstirii... Grupul vocal al Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului Piatra Fântânele, reprezentând Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, condus de părintele Gabriel Doroftiese. și grupul psaltic, Sfântul Grigore de Capolitul al Mănăstirii B Bistrița Vâlcea, din Mitropolia Olteniei, condus de monahia Siluana Muicaru. În semn de mulțumire pentru participarea la etapa finală a concursului național de muzică bisericească lăudați pe domnul ediția 8 -a, și de apreciere pentru interpretarea de excepție în cadrul spectacolului creștin de aconița Olimpiada, adaptare după scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur către Sfânta Cuvioasă Olimpiada și pentru susținerea unor recitaluri de poezie creștină, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, îi acordă Doamnei Ana Calciu diploma omagială Sfântul Ioan Gură de Aură. De asemenea, în semn de apreciere pentru întreaga sa activitate culturală și pentru educația prin muzică a copiilor, fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, îi acordă domnului Voicu Popescu, dirijorul Corului de Copii Radio, diploma omagială Sfântul Ioan Gurideaur. Stimați oaspeți, ne apropiem de finalul acestei seri de cântări de lauda aduse lui Dumnezeu. Concursul Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul a fost inițiat de prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl rugăm acum să ne adreseze cuvânt de învățătură și binecuvântare. Înalt preașințile voastre, preașințile voastre, stimat auditorul Cuvântul nu este prea lung și se intitulează Cultivarea Comuniunii Frăcești prin muzica bisericească. Concursul național de muzică bisericească leudat pe Domnul, ediția 8 -a, 2015, este organizat cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de către sectorul teologic-educațional al administrației patriarchale, în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune, în perioada 1 martie, 27 octombrie 2015. Concursul își propune să contribuie la profundarea cunoașterii Dumnezeu și la cultivarea comuniunii frățești, să susține interpretarea autentică a muzicii bisericești o a cântării psaltice și a cântării armonice să îmbogățească repertoriul liturgic românesc, stimulând creativitatea compozitorilor de muzică bisericească din țară. Pentru al doilea an consecutiv, prin parteneriatul încheiat între Patriarhia Română și Societatea Română de Radiodifuziune, se promovează formații de muzică bisericească valoroase și se facilitează accesul publicului larg la acest gen de muzică. Dacă la ediția precedente din anul 2014, în cadrul secțiunii A, interpretarea concursului, pe scena Sălii Radio au urcat grupuri de muzică psaltică ale parohiilor din țară, anul acesta participă coruri de, ale mănăstirilor din țară, care au interpretat trei cântări monodice din Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie. Potrivit specificului mănăstirii de proveniență, se evidențează astfel dimensiunea pastoral-liturgică și cultural-misionară a muzicii bisericești în contextul proclamării anului 2015 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca an omagial, al misiunii parohiei și mănăstirii azi. În tradiția apostolică și patristică a Bisericii întâlnim multe chipuri luminoase de păstori duhovnicești care și-au dăruit întreaga viață misiunii Bisericii. Unul dintre aceștia este Sfântul Ioan Gurădeaur, arhiepiscopul Constantinopului, cel mai mare predicator al Bisericii Ortodoxe. De aceea, anul 2015 a fost declarat în Patriarhia Română și an comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al Marilor Păstori de Suflete din Eparhie. Acest aspect este reflectat în proba de concurs din cadrul secțiunii B, compoziție Muzicală. Astfel, fiecare concurent a valorificat cântarea liturgică în duhul tradiției creștini ortodoxe, compunând muzică pentru Heruvic, ca pe și Tatăl nostru, titlul lucrării fiind cântări la Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Coordonata liturgică misionară a concursului s-a concretizat în răspunsurile date de corurile finaliste la biserici și mănăstiri din București, în timpul Sfintei Liturghii, cu ocazia prăznuirii Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou, crotitorul Bucureștilor. Spațiul liturgic a devenit astfel locul în care s-au întâlnit în rugăciune, în cântare și în comuniune frățească clerici, monahi, monahii și mireni. Mulțumim societății române de radiodifuziune pentru ajutorul acordat în organizarea etapei finale a concursului. Apreciem în mod deosebit prezența la această ediție a concursului Acordului de copii radio, ca o anticipare a manifestărilor cultural misionare din anul 2016, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca an al educației religioase a tineretului creștin-ortodox. Felicităm pe organizatorii acestui eveniment, pe membrii jurului, împreună cu toate cururile de mănăstiri participante în cele trei etape ale concursului și pe toți compozitorii înscriși în concurs. Mulțumim tuturor celor prezenți la acest concert concurs, dorindu-vă sănătate și mântuire, pace și bucurie într-un mulți și binecuvântat ani! Vă mulțumim, prea fericirea voastră, pentru cuvântul de binecuvântare, prefericirea voastră, înalt preasfințiile voastre, Sfințiile voastre, preacuvioși și preacucenici părinți, stimați oaspeți, dragi ascultători și telespectatori, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a fi împreună cu noi. O seară frumoasă tuturor!